Du lyssnar på tolkning pågår. Idag ska vi tala om texterna till Alla helgons och Jag heter Jessica G. Nordqvist och studentpräst på Campus Helsingborg. Jag sitter här på Zoom idag med Helena Dumander, präst i Kortedala församling i Göteborg. Vad roligt att få vara med. Ja, vad kul att du är med. Och då vill jag be dig att läsa texten till idag, Alla helgons alltså. Yes! När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sa. Saliga de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka. De ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. De ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga. De ska möta barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade. de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla. Er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Tack. Ja, vad, är, vad betyder barmhärtighet? Tänker jag när man läser den här texten. Mm. Vad betyder barmhärtighet, Helena? Eh, det är ju ett av de här kyrkorden som är så svårt att förklara när man har konfirmander. För, för jag tänkte på det också faktiskt eh, när jag läste igenom texten. Det här ordet, alltså salig. Vad betyder egentligen det? fick googla till och med för att till slut var jag så förvirrad. Jag vet inte vad salig betyder. Jag känner att barmhärtighet är ju, är ju lite samma sak. Det är ett svårt ord att förklara, men som man på något vis när man lever med orden, som de här orden är instinktivt fattar. Det här att det är barmhärtiga, det är nådefulla, som också är ett, kyrkord. Men att, äh, att inte få det som man kanske förtjänar utan man blir struken med hårs på ett väldigt ömt och kärleksfullt sätt. Mm. Mm. Säger jag då som har djur. Som har, ja. ja! Du har en, en koppling till djur där. Vad, har du, vad är det för djur du har? Jag har två hästar och en katt. Mm. Som gör mitt liv fattigare. Men Saliga de fattiga. De är, de är dyra menar du? Eller vad menar de är dyra i drift men de, de är, är rika på alla andra sätt. Mm. Vad va, va läste du om salig när du slog upp det på Google? Eh, Google berättade för mig att salig det betyder, oh, jag tänkte ta det där svåra ordet nu som jag inte heller kunde men nu har jag har glömt bort vad det var för något. Det är typiskt. Välsignad, Euforisk, lycklig eller avliden? <laughs> jag är lycklig och avliden. <laughs> jag vet inte hur starkt jag vill promota dem, att de två hör ihop. Men, men det var det som, som Google berättade för mig, att salig betyder ja. och man fick också, När man googlar på ord så får man ju också upp så här så här används ordet. I dagligt tal. En salig blandning. Just det. Det, det. det var länge sedan jag tänkte på det uttrycket. Och då tänkte jag också att här när Jesus liksom. Vilka är det han möter i den här texten när han är uppe på det här berget. Ja, men det är ju en salig blandning. Människor. Verkligen. Ja. ja jag kan tänka mig det i alla fall. Mm. Jag har ju inga bevis. För jag var inte där <laughs> själv. Men jag kan tänka mig att det var en salig blandning av människor. Jag tror att du tänker rätt. Vad är det som bränner till för dig i den här texten? Alltså det, det första som jag tänkte på faktiskt det var att Jesus sätter sig ner och hans lärjungar kommer fram till honom och han börjar undervisa. Att han, han tar liksom tid, han tar sig tiderna. För att, jag menar, om man bara ska berätta någonting lite snabbt och lite så här... Ja, nu ser ju inte ni i podden hur jag rör mig. Jag rör mig lite så här coolt och snubbigt. Som att jag har någonting liksom häftigt att säga. Då står man ju upp. Men här tar sig Jesus tid att han verkligen sätter sig ner Tillsammans med sina vänner och folkskaran. Och börjar liksom ge den här visionen om vad Guds rike är. Saliga, alla dessa olika typer av människor. För ni har Guds omsorg om er. Det här liksom är en beskrivning av, av hur Guds rike ser ut och då tänker jag både Guds rike uppe bland molnen där Gud sitter som mm. vi vet och även här liksom, på den mänskliga jorden där vi står och är. Mm. Och sen så alltså jag fastnar alltid Saliga de som är fattiga i anden. Det gör det jag också. <laughs> för, jag blir så för jag blir inte förbannad. Men jag tänker alltid. Saliga de som är fattiga i anden. Det låter ju som att det handlar om folk som inte har någonting i sig. Ja, att de liksom är, så. är fattiga på insidan. Ja. Och jag har liksom grundat på den där så mycket. Och sen så slutar jag tänka på det för jag får bara huvudverk. <laughs> men nu var jag tvungen att tänka lite till. Och jag, och jag, jag är inte riktigt klar än. Det finns säkert en massa människor som kan det här och, och har grundat klart på det. Men jag tänker att jag är fatt, saliga de som är fattiga i anden. Att det inte handlar om mitt själsliga tillstånd utan kanske snarare att ja, men vi går bort från fattigdomen i fysisk bemärkelse eller vad man ska kalla det, att jag inte har några pengar utan att fattigdomen i anden är vad är det att vara fattig men det är att sakna någonting att det här utrymmet för längtan till Gud alltid tillåts vara tomt på annat bös som man har i livet annat bös. som bös ja, kan du inte borska. <laughs> vad betyder bös skräp och smuts och liksom, jaha Smulet på golvet i börs. Ja okej, okay. ja, ja. nu förstår jag. Ja. men så, det, så lite det har jag tänkt. Har du tänkt något spännande? Ja, ja alltså, du sitter väl inte och tjuvläser på jo, Google nu? Jo, precis det är jag. Ja, jag har ju också reagerat på det här med fattig anden. Exakt, exakt så som du säger, vad betyder det? Och var tvungen att sluta och titta. Och då, då var fattig i anden den som inte hade tillgångar till att få se sig på ett andligt sätt. Som kände att den inte riktigt eh, hade kanske varken språket eller möjligheten att praktisera sin andlighet. På det sätt mm. som kanske man önskade. Just att, det. Ja och att man då, om man tänker som fariseerna då, de hade alla möjligheter för att Alltså som givit sig hän och hade, hade resurser och möjligheter att kunna finnas i den andliga kontexten. Och att de som var fattiga anden, det var de som var fromma, ja. Men <läng> längtade efter att få tillgång till att umgås med Gud på samma sätt som de lärda kunde. Och mm. det är det som är skillnaden idag eh, i, i vår kontext. Att, att det är sagt till oss via de... Liksom via Martin Luther kanske att, att vem som helst kan, kan ha ett andligt liv eh, men så att fattiga i anden är ju liksom ett litet olyckligt uttryck för mig idag känner jag att eh, mm. det är den som inte eh, har någonting på insidan men, men, men som jag förstod det här så är det de som, som har det men inte riktigt har, har eh, tid för de jobbar så mycket eh, för Nej. att få brödföda för att de inte har, har tillgång till de heliga skrifterna eller har tillgång till liksom det religiösa språket på det sättet. Ja, just det, Och Det är lite som, som man tänker, alltså om man tar barnparallellen mm. återigen. Barn har ju inte heller språk eller mm. erfarenheter eller en massa färdigheter som vuxna människor har. Men det är många barn som har en tro. Precis. Och vi vet ju att himmelriket tillhör ju barnen. Det vet vi. Det är sagt så. Ja. Och de är saliga på det sättet. Mm. Sen tycker jag att resten av saligprisningarna, alltså det, det är en sån vacker text. För Jesus vänder sig mot alla som är, liksom, är lite trasiga och åtgångna och har lite, lite skav och lite sår. De som mm. sörjer, de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. och De som vill hålla fred och de som förföljs. Just det förföljs. Ja. Det är också något som jag tänker på. Alltså förföljelse för sin tro. Det har jag personligen inte någon. Alltså, alltså jag, Jessica, har ingen erfarenhet av att, att ha varit utsatt för min tro. Medan jag kan möta folk som har fått fly sitt land och så. Mm. Och att det är liksom ett hål där i erfarenheterna där jag inte riktigt ja. förstår vad det betyder att, att vara förföljd. Har du någon. Erfarenhet av det. Nej, det kan jag inte direkt påstå att jag har. Och Jag har inte heller varit förföljd av någon annan rättfärdighetsskull som jag kan komma på. Det är ja, det, är, det är, som du säger: erfarenhetsbrist i mm. saligprisningarna i mitt liv. Mm. Men jag kan tänka mig att om man breddar just den meningen: salig de som förföljs sin rättfärdighetsskull. Att det även kan gälla människor som kämpar för alltså klimat- eller människorättsorganisationer och sånt ja. där. Och där, tänker jag, där, där lägger jag in min erfarenhet av att vara reserverad. Mm. Jag är inte förföljd, men jag kan, kan känna mig ut, väldigt utsatt mm. i många lägen. Exempelvis så har vi haft upp som diskussion hur man som präst gör- om man är brun, som jag är, och kommer till ett sorgehus- där eh, de anhöriga ja, har främlingsfientliga eller rent av rasistiska åsikter, eller har den politiska ståndpunkten. Och där man också mm. kan se att de bär de, de sina åsikter också, även på kroppen i form av symboler, av tatueringar, mm. eller alltså mm. ehm, Och hur jag som präst ska göra då. För de vill ju inte ha mig som begravningspräst, och jag vill kanske inte sitta där och eh, och känna deras eh, eh, ogillande. Ja, och fokuset hamnar ju... Alltså, det finns ju ingen plats att mötas och tala om en begravning i en sån situation direkt. Alltså, det, det kan ju göra det för att... De tänker ju på sin avlidne. Alltså sin mm. anhörig, sin, sin kära mormor eller sin kära pappa eller vad det nu kan vara. Och... Alltså jag har ju varit med i de tillfällen där det har varit. Där jag har sett liksom att här står vi på olika, på olika sidor. Vi behöver inte göra någonting, någonting. Jag behöver inte göra någonting av det. Men det ligger där hela tiden under, under ytan så att säga. Att, att jag behöver bevisa min svenskhet för dem. För att, det inte ska, för att de ska känna sig trygga nog. För att alla, är ju liksom, alla ska få en värdebegravning. Mm. Ja, det är, ganska, det är ganska svårt. Det blir ganska komplicerat. För eh, hur, hur mycket ska jag göra avkall på mig och min identitet? Mm. För att nå, för att gå till mötes någon som är... För de är ju också i nöd, mm. ett sorghus, såklart. De är liksom i sorg. Och saliga de som sörjer. Det ja, tycker men... jag kan vara ganska svårt. Att, eh, ja, men att man hela tiden ställs inför det faktum att det, det, allt handlar ju inte om mig. Jag är ju inte i mitten av universum. Det är utan... svåra saker du säger. Jag, tänker. <laughs> jag låter ju ibland bli och berätta att jag är gift med en kvinna för att jag inte vill skapa oreda i folks liv och tillvaro. För jag vet att ja, ni kan tycka att det är lite problematiskt. Och det som, det som kan vara så svårt att acceptera eller ta till sig är att jag tycker att de är det huvudet då, sig. Och samtidigt så har ju de exakt samma värde som jag. De är också saliga. Ja. De kanske är enjättade och ska se Gud eller, eller hålla fred på något sätt också. Ja, jag tycker det är väldigt, eh, om man, om man liksom verkligen tänker efter på, för det är ju så himla lätt att sitta och se, se, läsa en text och bara, men det här är Guds sikt och Guds omsorg om oss alla. Mm. Ja, och i verkligheten, hur ser det ut? Just. Där tycker jag att det de väldigt många bibeltexter, det är där det börjar bränna till på riktigt. Mm. Den här omvandlingen från ord på ett platt papper till att det är kött och blod. Mm. Hör jag rätt med denna tolkningen att, att du kanske inte helt och hållet innefattas av de här ja, men Jag tänker ju att ingen är väl allt av det här. Alltså, man, man tänker bara den första då, saliga, de som är fattiga änden mm. Jag har ju privilegiet att jobba som präst och att befinna mig i en kyrklig kontext och i en kyrka varje dag. Jag kan de kyrkliga orden. Så jag är ju med i klubben, mm. så att säga. Mm. Det betyder ju naturligtvis inte automatiskt att jag inte är fattig i anden och inte är salig av den anledningen. Men jag har ju ett stort försprång gentemot många andra till exempel. Och jag tror att där får man väl vara lite ödmjuk också. Det ska vi också vara. Vi ska ärva landet, de som är ödmjuka. <laughs> att jag kan inte ingå i alla de här olika kategorierna. Eller vad jag ska kalla dem för något. Mm. Utan ibland är det jag som sörjer och behöver bli tröstad. Men ibland så är det kanske ja, du som sörjer som behöver bli tröstad. Och jag behöver gå in som tröstaren. Mm. Så jag tror att det här vi lever liksom i ett in- och utgående av. Och jag menar. Vem har inte känt sig lite ödmjuk någon gång? Ganska ofta, till och med kanske. Och sen plötsligt så är man inte ödmjuk överhuvudtaget. Jag tänker att vi lever i det här havet när vi guppar fram och tillbaka och flyter in på små åar ibland. Och ja, är ändå omslutna av Guds och Guds nåd och ja. omsorg. Just det. Oh, nej. Din organisation startar om din enhet 13 och 17 för att slutföra uppdateringen av Windows. Du, kan vi ta en fem minuters paus? Vi tar en liten paus. Ja. Alla helgons dag. Hur kan vi koppla saliprisningarna till helgonen? Salig betyder ju faktiskt också avliden. Ja. Just det, och helgonen är ju, har ju gått före, så att säga. De är döda. Nej, men jag tänker, vad är, vad är helgon egentligen? Ja, men folk som har på olika sätt levt Guds rike i sina verkligheter. Och det är ju vad texten handlar om. Och nu, nu har ju inte vi helgon på samma sätt som i andra kristna kyrkor. Men... Helgon som förebilder och som profeter eller liknande. Mm. Ja, men jag kan ändå förstå att man har valt den här texten till det. Ja, jag tänker också på helgon som, eller som är helgon för mig, men som inte är kanoniserad så att säga. Som inte har varit inne i processen av att bli, det heter väl också förklarad av, av liksom påven av Vatikanen. När man har, genom ja. en slags process innan. Mm. innan man blir helgon eller den avlidna av har blivit helgon mm. Förklarad. men jag tänker också att det, inte som idoler kanske men att det finns starka förebilder hos en som kan ha lite helgonstatus faktiskt mm. jag tycker att vi har ändå ett samhälle som tillåter oss att ta personer som man ser upp till ja, verkligen, verkligen. Eh, om man ska dra det åt ena hållet så är det väl därför man har idoler och alltså influencers och andra eh, som blir kända på grund av, av något man gör. Nu följer inte jag som är influencer jag vet inte liksom vad deras grej är som de gör och blir kända för. Mm. Men, eh, ja men ta Greta då till exempel, mm. Mm. som har blivit, ja men har hon fått lite helgonstatus i sina kretsar? Jo, Inte för att hon liksom räddar... Alltså, det beror på hur man definierar det. Men, men hon har ju blivit en, en symbol och en, mm. en ljuslykta, eller vad man ska säga, för verkligen. folk att följa. Ja. Och det alltså fortsättningen på saliprisnöarna är ju eh, nya jordens salt. Just det. Eh, om saltet missar sin kraft, hur får man det salt igen? Och... Ni världens ljus. Ett stad uppe på berget kan inte döljas. Att, för jag tänker ju att det hänger ju ihop också nu. Men det här med vi behöver ideal och vi behöver folk att se upp till. Det är rätt intressant. För att och, och då blir den här kopplingen eh, fattig andan ganska tydlig. Att om man då mm. har Greta att se upp till, eller man kanske har, jag vet inte. Att man har någon att se upp till, och så tänker man. Jag skulle vilja, jag att vara lika duktig som exempelvis Gretta Thunberg men det går inte för jag, jag har inte helt och hållet den förmågan och min familjesituation ser ut på det sättet att jag kan inte ge mig hän på samma sätt som hon. Att man då känner sig fattig i anden, att man vill väldigt gärna men kan inte. Och då finns då det, det nåderika budskapet här i saliprisningen att ja men Sali, som är fattig i anden Ja, visst, jag, gud ser att du försöker jag ser att du vill men du kan mm. inte riktigt men ändå A för an effort ja precis mm. och det kan ju inte vara allas plats att vara en Greta då eller en... men jag tänker att som sagt alla, alla hur ska, jag, hur ska jag säga alla har ju sin plats på något sätt Att Greta har det hon har och hon gör det jättebra. Mm. Samtidigt som hon inte kan göra vissa saker som kanske du och jag kan göra. För att vi är engagerade i helt andra sammanhang. Mm. Och jag tänker att det är väl, det är väl lite det doler och, och förebilder också handlar om. Att man, man inspireras av en person. Mm. Man tar till sig budskapet och liksom försöker pytsa ut det. Eller liksom Sprida de fröna vidare där man själv står och yes. gräver sin grop. Mm. Och det är också på det sättet som saker och ting sprids. För jag visst, om man har många följare, till exempel på Instagram eller Facebook eller vart nu folk hänger, TikTok. Mm. <laughs> <laughs> om, om budskapet bara skulle stanna i skärmen. Även fast det skulle, skulle nå hundratusen människor, men ingen av dem skulle liksom göra något med det. Mm. Då har det ju liksom, då, spel, då tar det ju slut. Mm. Men den här förundran och fascinationen som vi människor har, av längtan, antar jag att det också handlar om, som gör att vi liksom fortsätter sprida ut på, och det är ju naturligtvis på både gott och ont. Verkligen. Mm. Mm. Ja, helgon och idol, eller det. det är rätt bra att ha. Ja, Ja, jag, perioder i mycket på Instagram. Eh, och det är ju som en bubbla såklart. Vilka man följer. Och jag har ofta sett det som folkbildning. Mm. När man besöker olika folkskonton som har med aktivism att göra. Eller om andlighet. Eller ja, andra kulturyttringar. Att det ger väldigt mycket inspiration. Precis som du säger. Mm. Och samtidigt som det kan ge... Ja, alltså det var inte för... Kanske något år sedan eller någonting, då slutade jag följa majoriteten av kända svenska feminister på Instagram. Och det, jo, men det var i samband med det här Gardet, mm. Cissi Valins tid. Då slutade jag följa alla dem och jag mådde så mycket bättre. Inte för att jag slutade vara feminist eller sådär, utan för att retoriken som de höll på med då blev så hetsig och så svartvit mm. och var viktig. Ditt det är att ta det här ansvaret att tänka själv vad man också tycker och tänker om saker och ting och inte bara köpa andras åskådningar eller andras sanningar. Det. För det som är sant för dem behöver ju naturligtvis inte vara sant för mig. Ja. Det var väldigt... Sen började jag följa en massa som håller på med hästar istället. Så nu är det lugnt och skönt och inga dramar och inga bråk på Instagram. Mm. För mig i alla fall. Mm. Jag tänker att det var nog också väldigt mycket drama kring Jesus. och mm. alltså att När vi i konformandssammanhang... Eh, träffar ungdomar så blir det ofta den här kategoriseringen av Jesus och de onda fariserna. Och fariserna mm. var ju inte onda, de var ju liksom frumma och, och på, på något sätt alltså de var ju inte revolutionära men de, de var ju ändå bättre än kanske många andra hårdare skolor liksom mycket mm. öppnare och utåt. Men i, i vår kategorisering så blir ju fariserna de onda. Jag tänker att de hade väl ändå en god sak och ett arv som de skulle förmedla och, och sådär. Att de ibland kan bli lite som, som kanske i gardet då. Ja. <laughs> att det blir så sån stämning. Ja. Eh, och att det ska processas varenda liten eh, detalj på något sätt. Mm. Ja, men det tänkte jag på igår. För då hade vi eh, mesta för små och stora. Och det var barn från vår barnkör som skulle göra ett drama om, jo men det är fariseerna som ska lura Jesus med myntet från kejsaren. Mm. Och att, att vad lätt det är att bara säga, ja ah, men fariserna, de var dumma. De tyckte inte om Jesus, de ville att han typ skulle dö. Mm. <laughs> och Jesus var så här smart och cool och bara, försök inte lura mig. Men vad får det för konsekvenser när jag har berättat det för barnen eller för konfirmanderna eller för vuxna mm. eller vilka som vad får det för konsekvenser mm. det kan få ganska stora konsekvenser mm. det här, den här viljan att liksom lyfta upp Jesus eftersom ja, det är liksom en ganska stor grej i kristendomen det här med Jesus men hela tiden i Bibeln och med Jesus så dyker Jesus upp på de, den sidan där. Alltså på den förtryckta sidan. Mm. Och det är klart att Gud är med. fariseerna också. Mm. Och det här blir så här. Nu, nu blir det svårt för hjärnan. Att liksom hålla ihop världsbilden. För att man vill så gärna ha onda och goda. Precis. Det är lätt att tänka så. Ja och vi vill kategorisera upp. Och vi mm. måste för, för messiasmyten i sig. Så måste eller den här berättelsen om entomisermyten eller Kristusmyten att mm. då måste vi ha det här ont och gott för att den berättelsen ska liksom få någon, eh, ett bra drama att ja, det blir, en, bra, ja, att det blir eh, en förståelig heter det? ett förståeligt klimax i berättelsen på något sätt om man säger så. ja precis en av de finaste sakerna som jag har hört eller läst jag minns inte det var Jesper Svartvik det var när han förklarade det här med eller tänkte om när Jesus dör så rivs ju det här skynket i templet i tu och traditionellt har det tolkats i alla fall där jag har hängt att nu dog Jesus nu är skynket in till Gud i allra heligaste borta för att i och, med Gud så, eller I och med Jesu död och uppståndelse så finns det ingen, ingen reva mellan mig och Gud. Och konsekvensen av det blir ju att amen, då har ju judarna fel. Liksom. Men han uttrycker det som att det är Gud som river sönder sina kläder i sorg över att sonen har dött. Och jag bara, that makes sense skynket framför det allra heligaste där Gud finns går sönder för att Guds son dör det är, alltså, det är ju det bland det hemskaste, det värsta som kan hända att ens barn dör ja. och jag tycker så himla bra om den bilden eller den förklaringen på just det momentet mm. för Konsekvensen blir inte att någon annan har haft fel eller tänker snett eller att vi kan döma ut en hel religion som var dumma i huvudet för att de inte fattar att Jesus var frälsaren. Liksom. Utan det är liksom som någon slags, vi flätar ihop oss i varandra och det finns liksom ingen, ingen tydlig, tydlig gräns emellan utan det är liksom flödar ihop på något sätt. Och jag har tänkt en del på det. Det stora ansvaret man ändå har som präst, att det jag säger, det kan ju faktiskt vara folk som lyssnar på det. Just det. Ja. ja. Och där tycker jag det är väldigt viktigt att vi är uppmärksamma och inte bara griper efter de här lätta halmstråna. Och det gör livet väldigt mycket jobbigare. Men... Men salig kanske ändå. Ja. Den här texten är till för många. Att mm. fastän att de inte tror att de är värdiga. Så är de värdiga. Den är också mm. till för dig. och Den är till för mig. Den är, den är himla bra. Den är himla bra. Tack Jesus som sa det. Och tack den som skrev ner det. Så. <laughs> tack Jesus. <laughs> tack för det här samtalet Helena Demando. Tack själv.